21. Pom. Els 15 republicans que esperaven a l'entrada del pou de pom estaven nerviosos, encara mancava mitja hora. Sota la república el tub de fusta calafetada i una passera permetien arribar a l'andana del canal sense mullar-se. Sota pom encara trigarien uns dies a instal·lar-ho. S'havien hagut de mullar per entrar a la zona de dipòsits. Era millor haver arribat abans de l'obertura del pou, els pomús havien anunciat que tot just volar de la porta, muntarien una corriola i uns representants del seu govern baixarien a donar-los la benvinguda. La Mirtela no volia ni pensar en el que hauria passat, si els representants pomús, sempre tan formals, els haguessin vist sortir del forat d'un anum totalment despullats. Afortunadament estaven d'acord que si finalment es podia baixar al planeta, cada comunitat viuria amb les seves regles i costums en total independència. Just alhora anunciada van sentir l'explosió, bastant fluixa, i a continuació un terrabastall que anava en augment, era la porta metàl·lica que degut a la força de Coriolis anava caient refragant-se i rebotant contra la paret eix del pou i causant un enrenou considerable. Pocs minuts més tard, dos pomos en túnica negra veldada en fil daurat, baixaven a l'extrem d'unes cordes de gairebé 400 metres. La mateixa força de Coriolis que empenyia els objectes que baixaven contra la paret és, empenyia els que pujaven a l'oest i va servir per estabilitzar uns grans cabassos de bímet que van permetre pujar, de 3 en 3, els republicans. L'ascensió durava més de cinc minuts i era més còmode del que en Fusmeines temia, el disseny del sistema de corrioles i cordes era prou correcte, va jutjar. Arribats a dalt, en Sucral en persona els anava donant la benvinguda. I eren també presents tots els pomús que havíem parlat amb el Consell i els interlocutors personals dels viatgers. La cerimònia va durar els tres quarts d'hora que van trigar a pujar els republicans. Afortunadament a la sala on els rebien hi havia abundància de menjar i de begudes, moltes d'elles desconegudes pels republicans. Al darrer que vas hi pujaven la marla, Enziol i Alexandra. En Xerqui que era un dels interlocutors presents, es va posar més vermell que la seva túnica en veure les noies, tot i que aquesta vegada anaven vestides d'allò més formals. Enziol va ser presentat com a germà de la marla, no calia complicar les coses, allí respectarien les tradicions de pom. Malgrat la formalitat, els pomús van entendre perfectament l'impaciència dels nouvinguts per anar a la sala del comptador del temps. Els republicans, més tard, van esbrinar que els feien un gran honor i que no gaire gent estava autoritzada a entrar-hi. Un plafó amb grans números verds presidia la sala. Els números, unes deu vegades més grans que els dels rellotges de damunt les portes, baixaven una unitat cada segon. 7010, 68, 7010, 67, 7010, 66 i la sala mesurava uns 10 per 20 metres i era com de dos pisos d'alçada. Les parets, a banda i banda, tenien un seguit de grans obertures que comunicaven amb una dotzena de petites sales laterals. Tot estava en la penombra. Quan els ulls s'hi van anar acostumant, van veure que totes les parets i el sostre estaven plens d'imatges, imatges, imatges d'una qualitat perfecta visibles dins el propi material de les parets. Mai no havien vist escenes com aquelles, uns vegetals immensos, uns espais sense fons en cursos d'aigua, animals fantàstics, molts d'ells voladors, vehicles. Era una representació artística molt similar a les escenes censurades de les pel·lícules, els pomús els van dir que hi havia 8.000 escenes diferents i que seguien un ordre cronològic. No era el moment de meravellar-se. La pantalla els esperatsava. «Voldríem que féssiu les vostres pròpies deduccions», els va dir en Sucral. «Us deixarem sols. Podeu tocar la pantalla tant com vulgueu, estem convençuts que no es pot espatllar res». Aquest vespre ens agradaria fer una reunió amb vosaltres, per confrontar les nostres teories amb les vostres. Van anar fins a la paret del fons on hi havia la pantalla que va aparèixer en arribar a 0 al comptador, ara feia 6 anys, quan va passar dels números vermells als verds. Era molt més gran que la dels terminals, estava dividida en moltes zones, com pantalles petites, amb funcions i aparences diverses. Dins d'algunes d'elles, columnes de números s'actualitzaven amb més o menys velocitat. En un altre lloc, diagrames en marques de colors i xifres superposades. També hi havia gràfics de barres o de símbols, i un quadre amb l'estrany objecte tridimensional que ja havien vist dibuixat i que voltava contínuament. En Balak estava convençut que era un sistema de transport. Era fàcil manipular-lo per modificar l'orientació o la velocitat tocant uns controls que tenia just a sota. No hi havia l'equivalent al tauler de comandes, però en tocar la pantalla alguns diagrames canviaven, era com si cada quadre fos una aplicació diferent amb les seves pròpies tecles. Hi havia el gràfic dels punts que coincidien amb els del fons de la imatge de Sagittarius a la pel·lícula censurada. Mostrava una munió de punts de colors pàl·lids i de mida diversa sobre fons negre o verd fosc, això en la còpia no es podia apreciar. En aquells moments la imatge era diferent a la que els havien copiat. Enziol va trobar el que semblaven uns controls de temps, mida i posició, però que no actuaven. Ho va tornar a provar tocant simultàniament el diagrama i els controls, res. Mira aquesta columna de xifres digué la marla quan toques el control de temps, varien o es posen a sortir més o menys de pressa. Era en una zona amb fórmules químiques, just la que els pomús deien que es podia manipular. És curiós, és com si aquests controls actueixin sobre les xifres i no sobre els diagrames com seria lògic. Espereu un moment, aquestes columnes de xifres estan envoltades per una línia de punts i no pas contínua com a totes les altres zones, segur que això vol dir que és sobre la que ara actuen els controls d'Ighe-en-ziol. Va passar un quart d'hora i tothom feia proves. Va ser la Mirtel la que per casualitat va trobar la resposta. Arrossegant el dic per la pantalla des de la zona marcada a una altra, es desmarcava la primera i quedava sota control la segona. A Nova, l'aplicació de comunicacions funcionava amb la mateixa filosofia, i ara era tan evident que semblava impossible que els pomús no ho haguessin descobert abans. Van recordar però, que a Nova ho van descobrir marceix el sistema d'ajuda integrat que tenia el terminal portàtil. Van començar a provar el sistema de control sobre el diagrama dels punts. Ara ja podien tenir diversos punts de vista o ampliar o fer més petit a la imatge. Això són punts sobre una esfera observant FustMain. A més a més hi ha tres cercles, no, són quatre, entre els punts. I uns símbols petits que no són punts. Mira Siol, això és la data d'avui. Prova de fer avançar o retrocedir el temps. Realment es pot fer avançar i retrocedir la data i l'hora. Els cercles i alguns símbols varien de posició quan ho fas. Dubto que els pomús haguessin pogut descobrir com es controla això sense l'exemple de Nova. La Xandrà va prendre els controls i els va manipular una bona estona. Sobtadament va dir. Ja ho tinc. Si avancés la data 189 dies i 3 hores, que és el període de la massa gran, el cercle taronga torna a la mateixa posició. I si avancés o retrocedeixes el temps en 48 hores i mitja, és el cercle roja gran el que torna a la seva posició inicial. Això no és una esfera vista de fora, és un espai vist des de dins. Nosaltres som el centre i les tres masses són el cercle taronja, roja i tota la zona de fons verd fosc que també és un cercle i que quasi ocupa la meitat de l'espai. La creu verda deu ser al seu centre i segons això gira en 5.700 segons, que és la quantitat que portava el primer diagrama que ens van enviar. Tens tota la raó contestant Fusmein és una representació del moviment de les masses vist des de nosaltres. Els punts deuen ser altres masses molt llunyanes, planetes o sols. Balak, tenies tota la raó. La Chandra va agafar nova i va començar a fer càlculs per comprovar totes aquestes teories. En Fusmain gairebé no la podia seguir i li anava dictant xifres des de la pantalla. Chandra, podries calcular amb les dades dels diagrames quina és la massa, el diàmetre i l'acceleració de la gravetat a la superfície de la massa verda? Demanà en Balak. Un moment i mireu, la massa és d'aproximadament 9,26 per 10 elevat a la 24 quilos, més de 5 bilions de vegades més que el que creiem que pesa el món. El diàmetre uns 15.300 quilòmetres i la gravetat que en resulta i 10,7 metres per segon cada segon. És curiós, és exactament la mateixa que hi ha a la coberta 70, just la del mig del món. Això no pot ser una casualitat diguer embalac. Si és veritat el que creiem, el primer planeta podria ser la massa verda. Però ens movem a unes escales molt diferents a les d'un món com aquest, construït per homes. I veig un problema, com es podria respirar sobre la massa verda si res no impedeix a l'aire de fugir a l'espai obert? És possible que la gravetat retingui els gasos a prop de la superfície, com si estiguessin dins un recipient contestant FustMain deixeu-m'ho calcular. A més, si no hi hagués uns gasos a una certa pressió no hi podria haver aigua líquida, bulliria instantàniament. Els altres van centrar la seva atenció en un gràfic que semblava representar una esfera amb la superfície dividida en zones de diferents colors. Els controls permetien ampliar una part de la imatge per veure i els detalls allunyar-se'n per tenir una visió general. La major part del gràfic era de color blau uniforme, amb unes taques molt irregulars de diversos verds, marrons i blancs. Ampliant aquestes zones s'hi veia tot una xarxa de línies blaves que per un punt sempre anaven a parar a la zona blava gran. En Zíol va tocar un control i va aparèixer al costat de l'esfera un diagrama que ell coneixia perfectament, era el sistema periòdic dels elements, no pas representat com els llibres de la república sinó com a nova. A les caselles dels elements, en lloc dels símbols, hi havia unes petites barres vermelles i també xifres. Els controls permetien moure una petita creupa gràfica i aleshores les barres vermelles i les xifres del sistema periòdic variaven. És aigua, el blau és aigua digué enziol, fixeu-vos que quan assenyalo al blau, les barres de l'hidrogen i de l'oxigen pugen molt. És aigua amb substàncies dissoltes, mireu. Hi ha clor, sodi, magnesi, sofre, potassi i les zones marrons tenen sobretot oxigen, silici, alumini, ferro, calci, magnesi, carboni, potassi, sodi, titani, hidrogen i molts altres elements en proporcions petites. I les línies blaves estretes són d'aigua però sense gaire coses dissoltes. Teniu alguna idea del que significa això? Jo crec que és una representació de la superfície de la massa verda, del primer planeta va concloure amb Fustmain. Si el diagrama ens dona la composició superficial de la massa verda, és possible que ens pugui donar altres dades intervingué la marla. El Zioll va manipular el diagrama i finalment va aconseguir desplegar una mena de menuda símbols. Sense conèixer Nova hagués estat molt més difícil, ja que la filosofia d'aquesta pantalla s'assemblava molt més a la del terminal mòbil que a les aplicacions dels fixos. Sobre el diagrama hi apareixien moltes dades i en van poder desxifrar algunes temperatures, alçades i fundàries, corrents d'aigua i el que cercaven. La composició dels casos, la seva pressió i els seus moviments. Va resultar que hi havia un 10% d'oxigen a una pressió parcial un 60% més gran que al món, també hi havia molt nitrogen. Un 87%. L'heli i l'argot formaven el 2 i escats per cent restant. Hi havia traces de no, de diòxid de carboni i quantitats variables de vapor d'aigua. La pressió global era unes quatre vegades més gran que el món. Van decidir que quan parlessin amb la república, els demanarien que fessin un experiment per veure si un aire amb tant nitrogen i argó era respirable. Encara provaven de fer encaixar tota la informació quan la mar la va fer un crit. Això confirma que el món ha fet un viatge. Mireu. assenyalar el diagrama dels punts de colors ara faig recolar el temps. Cada sis mesos la massa taronja dona una volta completa. Sí, ja ho sabíem, i què? Demanà amb Balac. Espereu, ara ja hem reculat sis anys, fixeu-vos en els cercles de colors. Ara baixaré la velocitat a la que recula el temps. Subtilment, el cercle que era enorme es va començar a reduir i finalment va començar a voltar el rosa. Una mica més tard, el cercle rosa es reduïa a un punt que voltava a l'entorn del taronja que al seu torn s'anava reduint. No ho veieu? Ara tiraré el temps cap endavant, a partir del present. En tres mesos tot seguia igual, però passat aquest temps la seqüència dels esdeveniments era la inversa de la que havíem vist abans. És un viatge, el món va arribar aquí ara fa 6 anys i d'aquí 3 mesos se n'anirà a cloguer la marla. Posa el control de data a l'any 2570 demanar en Balac. El que va aparèixer a la pantalla s'assemblava molt al que ja havien vist, però ara el món voltava un cercle blau cada 98 minuts i conjuntament amb ell, envoltava un dadroc en exactament un any. Com més s'ho miraven més clau veien, eren a 400 quilòmetres del primer planeta, l'objectiu del món. I aquella pantalla era quelcom important per poder arribar-hi. Els pomús estaven expectants i tot just iniciat el sopar, van començar a preguntar als republicans quines eren les seves conclusions. I què ens podeu dir sobre les condicions de vida a la superfície del planeta? L’atmosfera del primer planeta, si les dades de la pantalla són correctes, és totalment compatible amb la vida havien decidit que seria el portaveu davant els pomús. Hi ha però un petit problema, si bé des d'aquí podríem penetrar directament a l’atmosfera del planeta, no seria possible passar ràpidament del planeta a l’atmosfera del món. Hi hauria problemes amb el nitrogen dissolt a la sang. Els biòlegs de la República ho estan estudiant en aquests moments, però ja estan segurs que caldria una adaptació d'hores per poder fer el canvi d'atmosfera sense perill. La gamma de temperatures és totalment tolerable, encara que potser no gaire còmode per a nosaltres, i no veiem cap problema en la humitat o en la circulació de l'aire. I l'aigua i la llum? Segons la pantalla, a moltes zones del planeta, hi ha nombrosos cursos naturals d'aigua amb uns cavalls globals enormes. Evidentment, la il·luminació segueix un cicle de 48 hores, 24 amb sol i 24 de foscor, tot i que a la meitat del planeta que mira a la gran massa rosa, que ja sabem que no brilla amb llum pròpia sinó que sols reflecteix la del sol, la foscor mai seria absoluta. I com creieu que s'hi pot anar? Això és el principal problema que tenim en aquests moments, descobrir com es pot realitzar el procés de trasllat al planeta. Tenim dades que demostren que molt a prop d'aquí assenyalar cap amunt hi ha uns vehicles de descens, però no sabem com accedir-hi, a la pantalla no hi hem trobat cap mena de pista. Les cambres que havíem preparat pels republicans eren totes al mateix passadís. Alejandra la van col·locar amb la marla i el seu germà el van posar a la següent, afortunadament en comunicació interior. Cap dels nois no tenia ganes de dormir. Estic convençut que si no fos per sensor tindríem tota la informació necessària per baixar el planeta. Sí, però, quan temps fa que els terminalistes proveu d'eliminar-lo? Preguntar la Marla. Donada la complexitat que té tot el sistema de control, penseu que hem descobert Supervisor fa molt poc, i hem dedicat relativament poc temps. Encara confio que sigui factible, i a més a més tinc una idea. —Segurament, la pantalla de la sala del comptador del temps no està sotmesa a ascensor, si hi poguessin transferir Nova potser obriríem un nou camí. —On és Nova ara? —preguntar a la Xandra. —El tenen els pomús que l'estan transferint a terminals fixos —respongué la Marla. —Anem-hi. Digué-ns-hi-ol tot aixecant-se. Quan van sortir de l'habitació, van trobar una dona jove que es va presentar com a assistent, li van demanar d'anar on tenien Nova en aquells moments i ella els va acompanyar. Un petit grup de pomús, sota la supervisió d'un membre del govern vestit amb la seva túnica cerimonial, transferia Nova a un terminal d'una aula. No els van posar cap inconvenient, ja sabien que Enziol era un dels experts més importants, i els van acompanyar a la sala del comptador del temps. Enziol va engegar Nova i va activar transferència remota d'imatge. La pantalla era vertical i no hi havia on posar Nova, el van haver d'aguantar amb les mans fins que va aparèixer transferència en curs, esperi 00, 1 minut, 42 segons, més ràpid que amb els terminals normals. En acabar, en una de les poques zones buides de la pantalla hi va aparèixer una còpia del Nova. Ja dins del Nova transferit en Zio el va cercar directori remot. La primera aplicació que hi sortia era accés al sistema principal de Sagitarius hi va entrar immediatament i el que hi va sortir era prou significatiu. No en tenia cap de codi de nivell 1, l'autor de Pornoporno havia escrit codis dels nivells 2, 3 i 4, molt probablement els codis de nivell 1 eren molt secrets i la darrera vegada que es van entrar va ser per instal·lar sensor. Era evident que havia trobat un punt d'entrada al sistema de terminals i que sols li mancava un codi. Passats uns moments d'eufòria els tres nois van entrar a la depressió. La Xandra, sense cap convenciment manipulava el nova transferit. Va mirar totes les entrades del directori remot. Cadascuna d'elles corresponia a una de les zones de la pantalla, ara com a mínim podria saber els noms de les coses que hi sortien. L'aplicació on hi havia el diagrama del viatge del món, amb els sols i els planetes s'anomenava mapa còsmic. On sortia el vehicle de transport eren nous de transferència. La superfície del primer planeta era anàlisi planetari. El diagrama de les tres masses formava part de l'aplicació càlculs d'òrbites. N'hi havia unes quantes més. Sismologia, atmosfera, oceanografia, dades estel·lars, càmeres remotes, correccions inercials, terraformació, anàlisi d'ecosistemes, habitabilitat, recursos minerals o comunicacions. Mira, comunicacions digué la mar lanimant una mica, comunicacions amb qui? Entrem-hi. Era una de les zones de la gran pantalla a la que havien dedicat menys atenció. Hi havia columnes de xifres, moltes eren zeros, algunes representaven probablement dates i hores i també hi havia una columna de lletres N. 00000000002801 90751945N000000000 0000 000 0000 30 01 9075 20 17 e 00 000 0 975 20 49 e 0 0 0 0 0 0 0 21 53 E нож 0 cada 48 hores i escax, un dia del primer planeta, hi ha una nova línia, però sense cap mena de diferència en l’interior excepte la data observar la Chandra. Manipulant els controls van sortir uns indicadors verds o vermells i una mena d’esquema. Ara començaven a comprendre: Verd volia dir amb funcionament i vermell que no anava o no estava connectat. Una línia verd gruixuda travessava el diagrama passant sempre per rectangles verds. Un rètol també verd anunciava sistema actiu. A veure si els controls generals fan alguna cosa sobre aquesta aplicació i diguéns jo al manipulant el control de temps. Diria que no passa res. Sí, sí que passa a interromper la marla, la data del control varia i les que surten a la pantalla també, el que passa és que continuen els zeros i a primera vista no es veu la diferència. Prova de posar una data d'ara fa 6 anys, de quan el món va arribar a qui demanar a la Xandra. En Siol ho va fer, totes les línies eren similars, continuaven les dates i els zeros. Ja ho anàvem a deixar quan sobtadament va passar per la pantalla alguna altra cosa. Quan s’hi vam fixar ja no hi era, però tocant una mica el control del temps va aparèixer. 00 2021796921. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000000027 000 000 07 9069 17 57 000000 000 11 000000029 000 000 000 07 9069 29 c 13, 05, 9036, 14, 51, 29, 07, 9069, 20, 51, F0000000016, 00000003107, 000, 000, 000, 000, 9069, 19, 01, N00, 000, 000, 000, 000. Fixa-t'hi, unes línies diferents, marquen una, Zioll va marcar la que acabava en 002 i es va obrir un quadre. Marca la línia de la F, digué la marla amb impaciència. Anem a despertar a tothom decidir la marla. que era una de les aplicacions que s'havien descobert quan en Tom en havia accedit per primera vegada a Supervisor. Encara no hi havia hagut temps d'analitzar-la. Ara, des de POM, en haver-hi nova instal·lat a bastants terminals, va ser possible avisar els terminalistes que hi havia a la república perquè el més aviat possible comencessin l'anàlisi. Descens era una de les paraules prohibides per censor, tan bon punt s'escrivia al terminal desapareixia, un indici de la seva importància. Aquest missatge demostra que a la Terra hi ha gent, no som sols al món. Les paraules de la Mirtela eren plenes d'emoció continguda. Per quin motiu ens hauran enviat un missatge tan curt i críctic? Algú té una idea del que hem de fer? Em sembla que el sistema de transmissió és molt lent, que no hi havia manera de donar explicacions i que ens han enviat una clau opinar amb Fustmain. Fixeu-vos que per enviar 16 lletres van trigar més de 6 dies. I que el missatge, a la velocitat de la llum ha trigat 33 anys en venir de la Terra aquí. Això es correspon amb la distància a la Terra segons mapa cosmic i ara m'adono que hi ha una petita discrepància d'un mes a les dates. Ho hauré d'investigar amb tranquil·litat i, tot i que tant la Mirtela com en Balac estaven molt interessats en el missatge, passada una estona van decidir que el millor que podia fer el grup era tornar a dormir. Ja treballarien a la república. L'endemà, segurament veurien les coses més clares. Els nois aquesta vegada es van a dormir immediatament. Van passar un matí de treball intens, gairebé no cabien davant la pantalla. Van instal·lar un telèfon fins a un dels terminals propers per poder passar informació a la república més facilitat. En Balac actuava de coordinador general i sort en van tenir de disposar d'uns quants pomús que copiaven al dictat les observacions que feien els que treballaven amb la pantalla. Realment una nit de som va fer augmentar el rendiment, algunes de les aplicacions ara semblaven trivials i quasi no comprenien com era possible que els pomos en 6 anys haguessin obtingut tan poca informació. En Zool va treballar amb els models de vehicle i va poder visualitzar el seu interior, en molts casos es distingien seients individuals. La Xandra va aconseguir esbrinar on era el món en un instant determinat sobre el mapa del planeta. Amb aquesta informació va localitzar diverses àrees del planeta des d'on es informació a Sagittarius. La mar la recollia la informació escrita que havíem copiat als pomús i la classificava. Quan va arribar l'hora d'anar a dinar, estona que s'aprofitaria per canviar impressions amb el govern de POM, ningú es creia que portessin ja cinc hores davant de la pantalla. Els nostres especialistes han estat treballant tota la nit i tot aquest matí ens Grecudè explicava en Tomman durant el dinar, és una aplicació peculiar. D'una banda, la seva data de creació és molt antiga. 2569, la més antiga que mai no hem trobat, i d'altra banda, sembla que és improtegible, que és una de les aplicacions originals dels terminals i que sensor o més ben dit supervisor no la pot controlar. La meva opinió és que podria ser un sistema per poder accedir a qualsevol aplicació prescindint de les mesures de seguretat, una mena de porta falsa. I ja heu pogut passar per aquesta porta? Preguntava el pomú 1 màxim responsable de terminals. Encara no, hi ha algun problema de comprensió. Ja sabeu que tot el sistema de terminals pressuposa que es coneixen unes convencions, com per exemple les dels controls de temps i posició de la pantalla de la sala del comptador del temps. Segurament t'ho tenim davant dels ulls i no ho veiem. Una possibilitat és deixar que moltes persones o grups independents ho provin i hem pensat que com que els pomús sou molts més que nosaltres, si demanéssiu a tota la vostra població que ho provessin i, si voleu, ara mateix digué al president de POM. Es va girar cap al seu secretari. Passa ara mateix pel procediment d'urgència un comunicat demanant a tota la població disponible que col·labori en aquesta tasca. A part de comunicacions tenim alguns altres resultats notables continuar amb el H. Terraformació és molt interessant, hi ha uns diagrames sobre el planeta en funció del temps. 5.000 anys enrere el planeta era molt més calent i amb atmosfera de diòxid de carboni i nitrogen. En aquell punt es van iniciar uns processos anomenats fotosíntesi, bioprecipitació de carbonats i bioxidació de sulfús que van fer canviar en 2.000 anys la composició de l'aire i la temperatura fins als nivells actuals. En aquest punt es va iniciar un segon procés. Formació d’ecosistemes primitius i 500 anys més tard ecosistemes complexos. Anàlisi d’ecosistemes afirma que al planeta hi ha 83 menes de comunitats animals i vegetals diferents i dona una llista de les espècies. Dues de les comunitats coincideixen força amb la flora i fauna de les nostres jungles, però la major part són habitades per animals i plantes totalment desconeguts. En total, unes 15.000 espècies d'animals, 20.000 de vegetals, 10.000 de fons i un milió de bacteris. Més de 100 vegades el que hi viu el nostre món. Habitabilitat analitza un mapa del planeta. Considera habitable el 22% de la superfície sòlida, el 12% la classifica de desert càlid, el 9% de desert fred, un 18% de selva humida, un 15% de bosc temperat, un 12% de zona muntanyosa. La resta està classificat com a ecosistema en desenvolupament. La població sostenible òptima és de 2.300 milions de persones. Naus de transferència, és on surt l'estrany objecte que volta i hem vist que hi ha diverses menes de vehicles per baixar el planeta. Avaluem la capacitat pel número de seients que apareixen al model. El complex que hi ha just al damunt de pont hi ha dues naus reutilitzables d'unes 400 places, són com la que sortia a la pantalla quan vam arribar nosaltres, 100 naus de descens humanes d'unes 2.000 places, 120 naus de descens de càrrega i 4 naus de descens d'animals, no sabem de quina mena d'animals. Càmeres remotes sembla que ens connecta amb càmeres instal·lades a la superfície del planeta, el temps de resposta és el que correspon a això. Hi ha però algun ajust que encara no sabem fei de moment, no podem reconèixer les imatges que ens arriben.